Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu local i comarcal de la sintonia de Redi Palafrugell. Aquí estem una vegada més per portar-los les notícies de casa nostra. Salutacions de Rafael Corbí. Aquest és el nostre sumari. Dins el nostre informatiu avui parlarem de temes com l'actuació aquesta nit a les 10 a l'església de Sant Pere de Calella del duo Calliope, música de cambra amb Beatriz Gallardo a la flauta travessera i Maria Bernal a la guitarra. Dues notícies que ens portarà la nostra companya, la Carla Tavraqui. És concretament una notícia de Tamariu, la Masterclass de Cuina Infantil, a la Biblioplatja de Tamariu, i la visita guiada per la Frugell, més l'escultura un mitjà ja per fer-se preguntes amb la història de l'art Anna Pou, en dues activitats tindran lloc demà dijous. El dia d'avui també farem 5 cèntims del torneig futbolístic en Vila de Palafrugell, que va disputar-se recentment. Ho farem parlant amb l'entrenador Palafrugell, en Raül Colom, amb el president de la Soledad, en Juanito Castelló. I donarem un cop d'ull a com estan les coses a la recta final del White Summer Festival portarà també aquesta informació per saber els darrers concerts que podem veure a partir d'avui mateix i fins diumenge que acaba aquest festival. El nostre informatiu continua tot recordant que a les 7 de la tarda tenim la presentació de llibre i projecció de noticiaris Laia Films al cinema Catalunya durant la Guerra Civil. En varen parlar ahir amb el nostre servei de notícies al Teatre Municipal de Palafugill a les 7 de la tarda, càrrec d'Esteve Riembau, autor, Quim Nadal, història Guillem Guillem Terribas, llibreter, amb entrada groteïta, organització, ja per al cinema Club Carví... ...i la biblioteca de Palafrugit... ...recordem, recordem hi vam sentir a l'Esteve Rimbau... ...el que ens deia... ...sobre aquesta presentació del llibre... ...L'AIA Films, el cinema Catalunya... ...durant la Guerra Civil... ...el llibreter i activista cultural Guillem Terribas. Que dimecres al vespre... Eh, ...en el Teatre Cinema... Que ...hi haurà la presentació d'un llibre... ...que se'n diu L'AIA Films... ...que és un, un estudi que n'ha fet l'Esteve Rimbau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 a la Frugell, a les 7 de la tarda repeteixot, organitzat per la biblioteca i pel cinema es passaran aquests documentals però prèviament es presentarà el llibre on hi haurà l'Esteve Rimbau com a escriptor i Joaquim Nadal com a historiador I també jo crec que és un acte molt important en què hi ha la combinació de cinema i documentals Avui a les 7 de la tarda doncs aquesta presentació d'aquest eh, llibre segueix el nostre informatiu L'escultura, un mitjà per fer-se preguntes amb Anna Pou, historiadora de l'art amb la Fundació Vilacases al Museu Can Mario És una visita guiada que té lloc aquest dia en dijous, demà a les 6 de la tarda. Ens amplia aquesta informació. La Carla està aquí. El Museu Can Miró de Palafrugell de la Fundació Vilacases ofereix diversos serveis durant l'any. Aquest dijous, dia 22, es realitzarà una visita guiada per Palafrugell i també per l'exposició L'Escultura, un mitjà per fer-se preguntes.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 De, de Madrid que l'últim any ha donat molt que parlar arrel del seu single eh, del Jardín que va estar a fama a bailar i a partir d'aquí han fet tota una projecció i carrera musical que els ha dut, el que ara mateix és, és l'escena que, que està portant de la Porta i, i els tindrem aquesta nit a l'escenari principal. A partir de d'aquí no actuen? A les 10 mitja. Mm -hmm. Correcte. I,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 fa més de 15 anys que està, que està cultivant doncs, aquests distants meravellosos i que creiem que també pot ser un gran, un gran tancament pel West Hamer. Uh, la Zahara, juntament posem la Cabeix Azul, han estat els caps de cartell no, d'aquest any? Correcte, la Cabeix Azul va ser l'aposta inaugural i la Zahara creiem que era perfecta per ser el tancament. <surem> doncs esperem que funcioni molt bé aquest concert i tots els altres, encara que eren dies per preparar-ho. A quina hora actuarà la i diumenge, com a trac afinal? Teòricament, si no es demora, deu i mitja, fins a tot, des de quan et dins 90-100 a 90, minuts. Això de, teòricament ho dius ja per experiència o no? Bé, només saps eh, com s'esdevé la tarda, la, la programació, l'assistència i pot que sempre es demori una mica. Molt bé, doncs eh, són els concerts que tenim amb el White Summer, i després ja, eh, doncs, eh, a reposar una mica. Eh, prevegueu superar el número de persones que van assistir-hi l'any passat, que són molts sí, de milers, eh? Sí, mm. ja, la inauguració, el dia de Novedes Carminya, el dia del Pot Petit, que va ser com rècord d'assistència l'any passat, també s'ha superat aquest any, també per l'afluència, doncs, de de l'Arcano, aquest rapero que és de la formació de Red Bull o d'Escarinho, aquell dia va ser el més meteòric comparable al dia de l'inauguració, i en general l'assistència està sent entre eh, un 15 i un 20% superior en la mitjana. Doncs ja sabeu, si encara no hi heu abonat, eh, doneu-vos una volta pel festival White Summer, Costa Brava, el màge a la verd, a les Serres de Pals, el ben cor del, del nostre Empordanet, on us esperen en totes aquestes actuacions cada dia. Em penso que a les 6 de la tarda i fins allà a la 1 de la matinada. No teniu obert?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 Seguim a l'informatiu de la sintonia de ràdio Palafrugell per aquest dimecres, dia 21 d'agost. És novament la Clara Estabraqui, qui ens portarà ara una altra de les informacions que avui podem escoltar. Ella parla amb la Susana Ruiz de la Biblioplatja de Tamariu. Com ja sabeu, la Biblioplatja de Tamariu, un servei ofert per la Biblioteca de Palafrugell, està en funcionament durant tot el mes de juliol i agost. Aquest dijous es durà a terme una masterclass de cuina infantil cap a les 11 del matí. Avui parlem amb Susana Ruiz, la bibliotecària de Palafrugell,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 Aquest vespre, a partir de les 10 a l'església de Sant Pere de Calella, hi ha l'actuació del duo Caliope dins el 36è cicle de concerts d'estiu organitzat per joventuts musicals de Palafrugell. A la flauta, travessera, la Beatriz Gallardo, a la guitarra, la Maria Bernal. En ens arriben amb aquest duet musical excepcional que porta als escenaris des de l'any 2013. El concert d'aquesta nit, segons elles mateixes, és un viatge per diferents països ...y diferentes culturas musicales. Pues bueno, como ya he comentado antes... ...lo que vamos a hacer esta noche es un viaje... ...y como muchos de vosotros sabéis... ...la música es capaz de muchas cosas... ...y entre otras de hacernos viajar, de evadirnos... ...y de transportarnos en el tiempo y el espacio... ...entonces yo creo que si tenéis ganas de... ...de, de viajar un poquito con nosotras a través del mundo... Esta és es la not. Beatriz Gallardó a la flotta travessera Maria Berna de la Guitarra van començar la seva trajectòria musical com a grup de música de cambra A l'any 2013, 42 intèprets van finalitzar els estudis musicals al Conservatori Manuel Casillo de Sevilla en de llavors han participat a diferents concursos com el vuitè concurs de música de cambra a Ci on van obtenir el primer premi, així com el concurs de joves Promeses de Romà on van obtenir el segon premi. Han ofert nombrosos recitals per tota la geografia espanyola destacant les actuacions de Sant Luc de Barrramameda i i Piona, allò amb la Fundació Utherpe, el Museu Picasso i el NAC de Barcelona o la col·laboració de la Fundació Música en Vena. més de participar al setè Festival Internacional de Música de Piantón. Recordem que també van estar estudiant al Conservatori del Liceu a Barcelona. Es va... Són estudiants del Centre Superior d'aquest Conservatori d'aquí de casa nostra. Si actuen a la Frugell és perquè varen guanyar el Premi a Vila de Joventuts Musicals, el concurs, el vuitè concurs de música de cambra Ciutat d'Àvila, organitzat per Joventuts Musicals on van obtenir el primer premi i eh, com a causa d'això, doncs durant l'any 2019 realitzant una gira per tot Espanya gràcies al projecte Xarxa de Músiques de Joventuts Musicals d'Espanya Pues nosotras nos conocimos quan estudiàvamo juntas en Sevilla en el Conservatori Superior de Música i bueno, aunque toda la vida hemos estudiado juntas aunque con dos anys de diferencia porque María es más pequeñita que yo Eh, empezamos... No, no se nota. <risas> empezamos juntas en, en Sanlúcar, luego en Jerez y luego en Sevilla y no es hasta que me sale un, un evento que digo, bueno, voy a buscar algún guitarrista que me acompañe y entonces me pongo en contacto con ella, probamos, nos encanta cómo queda el conjunto y desde entonces no hemos parado de hacer cosas juntas. El duo doncs, Caliope aquesta nit a les 10, a l'església de Sant Pere de Calella, portant-nos la seva música, molta música, com ens han dit, amb la flauta travessera de la Beatriz Gallardó i la guitarra de la Maria Bernal. Recordem també de l'agenda, avui a les 10, a cinema al Teatre Municipal, en la projecció de la pel·lícula La princesa prometida, el 1987, i que hi ha concert també a les 10 de la nit als Jardins de Cap Roig, el Cap Roig concert del festival amb l'actuació d'Ainoa Arteta. Es va disputar, ja en plan esportiu, el torneig en vila de Palafrugell de futbol, un històric també del futbol de casa nostra i que serveix com a presentació davant de la seva afició del futbol club a Palafrugell. I aquest any, marcat per un derbi, perquè el convidat de luxe amb aquest torneig era l'associació esportiva Saúl com a preparació dels dos derbis que també viurem aquesta temporada de la tercera catalana. Per saber-ne més coses, com estan les preparacions de dos equips, en parlem, primer sentim les paraules de l'entrenador del futbol club a Palafrugell, en Raül Coloma, que ens parla d'aquest torneig i del seu resultat, i després escoltarem a Juanito Castillejo, president de la' l'Associació Esportiva Saoleda, que ens ha visitat els nostres estudis per parlar de tota aquesta temporada, però avui escoltarem el tall que fa menció, precisament, amb aquest torneig Vila de Palafrugell. Doncs bé, el torneig Vila de Palafrugell va acabar en empat amb un 2-2, que al final es va acabar portant la victòria penals al visitant, la Saoleda, i va ser un partit en el qual ens emportem en sensacions molt bones, vam portar el pes del partit, el, el Palafrogell va ser l'equip que, que més va voler proposar en pilota i, i d'això estem molt i molt orgullosos. Estem molt contents també, tant el Sepo com jo, perquè veiem la transferència de, dels principis del model de joc que estem fent als entrenaments. No? És, és complicat, encara en pretemporada, doncs, veure els detalls que volem veure sempre, he no, degut a les baixes que hi ha per, per feines o, o per motius varis. però veiem que, que la part més general i, i específica del model de joc s'està doncs, començant a traslladar. També, com a part negativa, eh, falta millorar les àrees. ¿vale? Al final, per molt que tinguem el pes, eh, els partits decideixen a les àrees i, i allà s'ha millorat millorar tant en els dos sentits, tant ofensivament com defensivament ofensivament perquè creem una gran quantitat d'ocasions que al final no es materialitzen i per contra ens arriben relativament poques vegades i d'aquestes vegades les que van a porta solen ser gol llavors són, encara són coses que haurem d'acabar de millorar, tot i així molt bones sensacions per l'alçada de pretemporada de la que estem, encara els jugadors eh, molt pocs d'ells han jugat tot un partit sencer i, i s'estan coneixent entre ells tant les altes com els jugadors a proves, que venen del juvenil i tot això fa que, mica en mica eh, es vagin companetrant molt millor i segur que eh, d'aquí ben poc veurem un Palafrugell cohesionat i, i que practica un molt bon futbol Escoltem ara Juanito Castillejo president de l'Associació Deportiva Saúlera me va avisar en Toni, el president del Palafruller, ja fa temps, que li feia il·lusió i gràcia que juguéssim un derbi a la festa de Palafruller, i li vaig dir que cap problema. Aquí hi ha una anècdota que ningú sap, però el divendres, jugàvem el diumenge, i divendres l'entrenador me va dir que anul·léssis el partit. Me va dir que anul·léssis el partit perquè eren 10 entrenaments. Tothom treballava, tres lesionats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 el que marca el partit. Una conversa amb el president de la Solera que podreu sentir amb els propers dies en la nostra sintonia. Arribem al punt i final d'aquest informatiu local i comarcal de Ràdio per la Fugil per aquest dimecres 21 d'agost. Ha estat eh, tota per al dia d'avui. Us deixo, com sempre, amb la farmàcia de guàrdia per el dia d'avui al nostre municipi i així, doncs, ben aviat ens podrem retrovar-la l'1 al mig i a les 7 de la tarda amb el servei de notícies de Ràdio per la Fugil. La farmàcia de guàrdia és la farmàcia Arenes Disples, eh, que està oberta fins a les 2 del matí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 Sarbéis Informateus da Rádio Palafrugeira.